про властиві народні оздоби київської доби ми знаємо дуже небагато. Безперечно, жінки носили сережки з ріжними підвісками з намистин, каблучки на висках, персні та намисто, а можливо, що й браслети, часом шкляні. А з ольготівської доби на Україну насунулись вже західніші впливи а за часів козаччини знову помітні східні впливи, до яких приєднались також південно-західні. Для намиста до вжитку приходять коралі, спочатку справжні, а потім і штучні, крім яких жінки носили на шиї ще й дукачі, що разом із коралями переховались і до наших часів. В наші часи а з жіночих оздоб голови по цілій Україні переховались тільки квітки та стрічки. Квітки, натуральні або штучні, носять найбільше дівчата. Вони або просто застромлюють їх у волосся, або плетуть з них вінки та вдягають їх як оздобу, переважно святочну. На київських базарах вінки із штучних квіток, що їх виробляють переважно чорниці, Становлять досить значний предмет торговлі, який розходиться по селах по всіх сторонах. З живих квітів найбільше носять барвисті маки, чорнобривці рожі, мальви. Васильки тощо. А восени переважно георгіни та крокуси. А в Угорській Русі. А дівчата, крім вінка із штучних квітів, на верхній частині голови носять ще по дві невеличких косиці. Цебто гірляндочки з таких самих квіток з боків, над вухами. Тобто якраз чи майже на тому місці, де носили колись височні каблучки та намистини. Стрічки майже завжди, як найяскравішої барви, носять в ріжних місцевостях України неоднаковим способом. На Правобережжі, на Київщині та далі на Захід, стрічки або по-місцевому бинди, звичайно, в дуже великій кількості, прив'язують до вінка, звідки вони спускаються на спину. На Чернігівщині, вже в меншій кількості, пришивають їх в ряд до поперечної стрічки та зав'язують її на шиї. Так що стрічка спускається на спину з шиї. На Полтавщині, Харківщині та в багатьох інших місцевостях стрічки вплітають в кінець коси, що її не обертають круг голови, а спускають на спину. На лівобережжі вживають стрічки майже завжди тільки гладкі та однобаревні. А на правобережжі дуже часто можна побачити стрічки заткані дрібними квітками та ріжними візерунками. Крім квітів та стрічок, оздоби загальної для цілої України, а в деяких місцевостях її утрималися ще й мідні ланцюжки – Намистинки, а то й оздоби так само примітивні, як і квітки, що переховали з часів глибокої старовини. Це вінки з пір'я, або височні чи надлобні оздоби, теж із пір'я, або з мідних підвісок. Дівчата убойків вплітають до вінків пав'я пера, а жінки в старобільському повіті на Харківщині – Застромлюють їх навколо хустки. Вінки з пір'я зазначає Чубинський, без зазначення місцевостей. А нам доводилося їх зустрічати на Волинському полісі. Там їх роблять з дрібного курячого пір'я, пофарбованого зеленою барвою. На Галицькому поділі дівчата затикають у волосся гусячі пера, вмочуючи їх перед тим у розтоплений зелений віск, а часом і обліплюючи їх позолоткою. Вибір самої тільки зеленої барви –